Hallå, okej okay, så jag gör en liten ny episod av denna poddradio poddradio för Jesus Kristus, det var länge sedan som jag gjorde en episod för denna poddradio och äh, äh, mycket har hänt sedan dess och äh, jag äh, har äh, äh, lite att berätta så den sista episoden jag gjorde, gjordes 2018, 0504, maj 2018. Och, och innan dess så var det hösten 2017. Hösten 2017 blev jag rekryt på Frälsningsarmen. Maj 2017 så upptäckte jag King James Bible, som är den bästa bibeln jag kom i kontakt med. Den mest sanningsenliga. Den, den uppskattar jag verkligen att ha. Och jag läser bara i den nu för tiden. Förutom eventuellt om jag. Är i någon kyrka och behöver. Liksom läsa på svenska. För att det är andra där. Det som har hänt sedan det är att. Ja i princip så har jag fått lov att lämna en kyrka. På grund av. Falska anklagelser. Och. Falska anklagelser är lite speciella i sin natur. Därför att eh, eh, vad säger Bibeln om du blir falskt anklagad? Och personen liksom fa vi fasthåller att det är så. Inte vill ändra sig. Vad säger Bibeln att du ska göra? Och det var det som slog mig eh, när jag upptäckte det här. För att eh, för mig så har Bibeln alltid sagt till mig att jag ska hålla att jag ska förlåta och fortsätta ha kontakt med bröder och systrar i tron. Eh, så att jag blev helt förvånad när Bibeln, är Helige Andes sa till mig att lämna en kyrka. Och det är andra till motsvarande kapitel 3 som du hittar det här. Det är det, det är kapitel där Jannes och Jambres eh, diskuteras också. I vers 3 så nämns falska anklagare. Och ja, i den här kyrkan så mötte jag en person eller ja, ja som eh, faktiskt anklagade mig. Han stämde in ganska bra på det som beskrevs i andet emot kapitel 3. Sådana som älskar sig själv mer än Gud. Eh, skryter, är stolta. Hädar. Otacksamma, oheliga. Utan naturlig... Eh, Naturlig affektion, alltså affektion, eh, fredsavtalsbrytare, sådana som inte kan hålla inne saker, som är, är liksom inte alls, som är, eh, ja, jag ska se hur det här är översatt till svenska, jag ska se här. Eh, liksom hedningar helt enkelt eh, grymma hedningar eh, som föraktar de som eh, är goda som sviker folk som är högsinta älskar njutning snarare än gud eh, det här hittar du älskar njutning snarare än gud det kan du hitta också med kanske med John Piper som har skapat ett uttryck som heter krist, kristenhedonism. Kristenhedna eh, eller något sånt där. Vilket är lite snurrigt. Eh, så sorts kalvinism som man har skapat. Men hur som helst så. Eh, eh, jag jag träffar en person som stämmer väldigt bra. Jag såg att han stämde väldigt bra överens i andra till kapitel 3. Och Bibeln säger att jag ska vända mig från den här mannen. Ja, de jämför honom med Jannes och Jambres. Antikis trollkarlar. Och säger att han är har ett fördärvat sinne. Står det ju här. I vers 8 i andra till så kapitel 3. Eh, korrumperat fördärvat sinne i, i, i, angående tron. Det, det är liksom folk som inte har som inte kommer komma längre i tron. Det innebär att de inte kommer komma in i himlen. Så det här är allvarliga grejer. Så jag fick lov att lämna den här kyrkan. som jag Och jag har utvecklat en tro efter det. En sorts ska man säga tro kanske att ta i. Men ett sorts förklaring på det här. Andra till motsvarande kapitel 3 förklarar det här väldigt bra. Man behöver kanske inte ha en bättre förklaring än så. Och det är Bibeln är ju vår, vår vägledande vi ska ju vägledas av Bibeln och inte av något annat. Eh, men eh, när det är en kyrka man får vända sig ifrån så är det en stor grej för att man ja, ja liksom hur ska man göra när det är folk i kyrkor som ger sig på? Eh, så att jag, just nu så går jag i en annan kyrka då och då. Men jag har förändrat min inställning till i princip så kommer jag aldrig lita på en pastor igen. För den här personen var alltså pastor kan man säga. Som gav sig på mig. Jag kommer inte lita på pastorer igen. Och det finns äldste i Bibeln. Men pastor är just det här. Det finns en pastor som det är ofta i kyrkor. Det förekommer inte i Bibeln. Det är inte bibliskt. Utan det, de talar istället om den hyrda heden. Och den hyrda heden är inget positivt. det är, Så att Bibeln är väldigt bra hjälp att förklara för oss. Hur det ligger till. Uh, och uh, det var en hyrd som gav sig på mig, han hade ju lön så, så uh, och jag fick lov, jag lämnade den kyrkan men jag tror inte heller att den kyrkan är en kyrka och uh, uh, nu behöver man inte gå in i det här, för Bibeln har ju faktiskt förklarat det här fullt ut genom begreppet den hyrda heden och genom andrat motsvarande kapitel 3 det, där det står liksom att det, det här, vi är i tider, farliga tider Grymma, farliga tider i, i de sista dagarna. Och det har jag mött. Som Paulus mötte också. Eh, och eh, vad som står då angående det här man ska göra när man möter det här. Det står. Eh, ska vi se. Här, andra Temotsubhebets kapitel 3. Eh, Världs. Ska vi se. vers 5 står det från sådana vänd dig bort så man ska vända sig bort från de människorna nu om de människorna styr en kyrka eller den människan styr en kyrka då måste du vända dig bort från den kyrkan för du kan inte gå till den kyrkan när du har ledarna i kyrkan är de som är korrupta då måste du vända dig bort från den kyrkan det går inte att gå in där och liksom gå och hålla på. det går liksom inte att um, vara längre där så jag fick vända mig från honom och därmed fick jag sluta på att gå till kyrkan också. Och jag mår mycket bättre nu sen jag har gjort det. Alltså jag känner mycket lugnare inombords sen jag har gjort det. Och jag har upplevt att jag har uppenbarat saker från mig, från Jesus Kristus. Och jag är glad över det här. Det som har uppenbarats det är just det här som Jesus säger när han dör på korset. Det är slutfört eller fullt betalat att skulden att, att han har betalat skulden till inför Gud Fader för mina synder. Det är det som man som, som en av uppenbarelser jag har fått. Jag har också fått uppenbarelser om, eh, om eh, när man lämnar någonting så kan du liksom får du kunskap. Det är liksom det kan vara jobbigt att lämna men du får kommer kunskap i efterhand. Och det är det jag funderar på att gå in på nu och prata lite om jag har gjort någon sån här man kan kalla det en en tid en någon sorts jag ska se om jag kan hitta det här jag har en hemsida som heter disciplemattias.com disciplemattias.com d i s c i p l e m a t, -T i a sc o Och det är min hyresgärande. Jag kan gå in där och kolla om ni vill. Men jag de här, jag gjorde en sån här bild här då. För det här då. Som äh, kan vara intressant att se. När det gäller... Äh, Eh, något som jag kallar det är två saker som jag kallar och det ena är något som man kan kalla NAR New Apostolic Reformation och det är ett det är ord som du har Bethel College till exempel du har, jag har gjort en bild på massa Bill Johnson sen har du hela Word of Faith där Joyce Meyer Emmanuel eh, TV eh, Kenneth Hagen eh, Creflo Dollar Um, Benny Hinn Todd White Heidi Baker uh, Kenneth Copeland det, det här är folk som Rick Warren uh, det här är folk internationellt som jobbar framförallt i USA som jobbar med det här men i Sverige har du livets ord och jag tror också församlingen Arken går in här uh, i den här uh, trosrörelsen tror jag det kallas i Sverige och det är alltså en del av Word of Fate. Och Det verkar vara något fel på dem som har den här tron. De lever på någon stolthet. Jag hittade någonting i Bibeln. Som jag tycker är väldigt intressant. Som har blivit vägledande för mig också. Så jag, ska, jag tror jag, ska, jag kommer i beskrivningen på den här lilla podcasten, den här episoden, den här ljudfilen så kommer jag lägga in länkar som vi kan kolla på till de här bilderna till de här graferna, man kan säga att det är grafer det är bild konst, bubbl, bildmoln kan man säga ja, just det här står det det är Hebrev, Hebrev 13.9 Hebrea brev 13 uh, Var inte... Uh, håll inte på med konstiga läror. För det, det är lite så. De, de har ju den här... Uh, vad heter det? Uh, rikedomsläran. Eller vad heter det där? Att man tjänar pengar. Det, det är det som, som livets ord har. Och de här Word of Faith-människorna har också. Att, att du ska bli rik. om du inte är rik så är det för att Gud inte vill signa dig. Ehm... Men det står här i brevbrev 13.9 För det är bra om ditt hjärta är etablerat i nåd och inte med kött som inte har hjälpt dem som har varit så sysselsatta i det. Eh. Okej. Okay. Och sen står det efter att vi har ett altare där de som eh, där de inte har rätt att äta som serverar i tabernaklet. Och jag tolkar det här, när, när han säger kött i det här kött här, folk tror att det här är kött, alltså fysiskt kött som du kan äta att ditt hjärta, men jag tror inte att det handlar om fysiskt kött här utan jag tror att det här handlar om eh, det kött som Paulus predikar ibland, du har ju mjölk och kött, vet du och kött är i princip den högre läran. Men ditt hjärta ska vi inte vara etablerat i en högre läran, utan för då, då är, ditt hjärta ska vara etablerat i nåd, för det är genom nåd. Allting är genom nåd. Liksom Guds nåd. Det, det finns, det är liksom så att, <coughs> det står i Bibeln eh, Gud eh, eller det står så här Enok fann nåd i Guds ögon. Eller något sånt står det. Så att eh, Gud hade kände nåd för, för, för Enoch och, och han åkte upp till himlen direkt. Så att eh, det här med, med nåd, engelska ordet grace, jag menar det är grunden för allting. Och brevbrevet 13.9 tycker jag är, eh, är en bra, eh, bra liksom... Eh, ska man säga? Det är en bra... Eh, eh, och, kanske... Men vissa säger var den viktigaste versen i Bibeln. Och varför kan inte det vara den viktigaste versen i Bibeln? då? Brev 13, 13:9. Liksom. Och man kan läsa det i det sammanhang också. Men Jag tänkte jag ska... Eh, Ta dit lite länkar till de här. Ja. Jag har gjort också. det finns Jag gjorde en till också som handlar om krist, kristen-okultism. Och kristen-okultism tror jag. Folk. Eh, det är mer än vad folk, folk är inte är medvetna om kristen-okultism. Men, men kristen-okultism okkult, har alltså kommit in i kristendomen. Och visualisering är eh, inner healing-moment här andningsböner. yoga är ju inte, det får man inte hålla på med. Men hela World of Faith är också kristen och ork tycker jag. Så det finns det kristen, kristen häxkonsk, kristen vicka, hypnos, hypnosis, hyp hypnos vet du. Eh, eh, vad ska vi ta mer? Kontemplativa böner? Kristen meditation. Eh, ja, Det här... Word of faith har ju någonting att de tror att när de säger något så blir det så. När de uttalar det med munnen så blir det så. Och sådär. Och eh, det, är ju, det är ju så med Gud. Men det är vi inte vi är inte gudar. Så eh, du förstår, det förstår du liksom. Så jag, har, jag ska ta en bild också på kristen och kultism. Men man får se upp alltså med, med det här. Va? Och eh, jag, ju, jag tänker också ta jag, tror jag tar också en länk till min hemsida där jag har massa grejer. Jag har också gjort ett en trosdeklaration där kan man säga. Jag kan också nämna att på min hemsida disciplematthias.com där som det finns en länk i beskrivningen till den här episoden så har jag också vissa ikoner där man kan gå med i olika grupper jag, det är ju inga som är med där men jag har till exempel ett nyhetsbrev och jag har en, BRICS, en, en olika typer av grupper typ Slack alltså där man kan gå med och, och man kan försöka ha någon typ av tankesmedja eller någon typ av eh, kanske en typ av eh, församling eller kyrka eller någon typ av eh, grupp eh, ja gemenskap som inte är på Google det är det va Men det här är alltså, man måste logga in för att komma in här och det finns ett, ett höghus till exempel man kan trycka på Det finns där det är liksom tre, tre gubbar om man trycker på dem så kommer man till olika så här samarbets äh, saker då som ligger ut ni, äh, ligger, man måste logga in jag har också en, en äh, bibel där som ger råd om vilka böcker man kan vilka biblar som är bra och jag har en sån här typ powerpoint-presentation också på engelska. Och så att så om jag går tillbaka nu och berättar lite mer om min erfarenhet, vad jag kommer fram till. Jag kommer fram till att, att kristendom handlar inte om att komma överens om att arbeta i kyrkan och, och att, för, att försöka att komma överens med folk i kyrkan för det första en kyrka, den här kyrkan fick jag le lov att lämna och de här, jag kallar dem nar nu, för de är inte kyrkor anser jag, där de har de här nar liknande, New Apostolic Reformation liknande eh, tron, alltså de är inte jag tror inte de är kyrkor faktiskt, jag tror inte Jesus, det är Jesus, jag tror att det är en oren ande en annan ande, det, det nämns vi kan gå där också jag kan bara berätta Eh, var någonstans i Bibeln det här nämns Från det, det andra Korinthusbrevet eh, kapitel 11, vers 4 för om det kommer någon som predikar en annan Jesus som vi inte har predikat om ni får en annan ande som vi inte har som ni inte har fått och en annat evangelium som ni inte accepterar, så skulle ni stå ut med honom och det är det här som jag anser händer i narkyrkorna de, de säger ju att de tror på Jesus men de, det är en annan ande. Och det är en annan Jesus. Och det är ett annat, det är inte, det är en annat budskap också. Det här glada gudspaket evangeliet. Det är ett annorlunda. Och vad är det korrekta glada budskapet? Jo, det är ju att Jesus Kristus kom ner på jorden. Han, han levde här då. Han föddes av Maria och han levde här och sen så, så, så korsfästades han på korset för våra synder och han begravdes och på tredje dagen så uppstod han igen i köttet och, och steg upp till himlen och att han har dött för våra synder för han var utan synd så att, och han är ju gud manifesterad i köttet så Guds blod har utgjutits för våra synder och det innebär att det behövs inga mera offergåvor för synder så att uh, han vill att vi tror på Jesus och, och uh, det är det Guds verk är, att vi tror på, på hans son Jesus. Det är det gud himlen vill och uh, så Guds blod har utgjutits för, för våra synder. Så att uh, allt är betalat fullt ut och vi lever i tro i Jesus Kristus är vår frälsare. Det glada budskapet. Men i, Bibeln, men i många kristna, när du kommer, kommer i kontakt med Christa Så är budskapet att du måste arbeta för din förälskling kontinuerligt. Och eh, det här kan du uppleva, jag, att man kommer i kontakt med när man försöker samarbeta med kyrkor fullt ut. Att du kommer i kontakt med folk som har mer kanske man ska kalla en katolsk tro. Det är varför en annan ande. Det är inte samma ande. Det är inte heliga ande. Och de här människorna kan bli otroligt hemska och farliga när du är med dem mycket. För att som sagt, de har en ond... De har dålig frukt helt enkelt. Så att du kan dö av att ha att göra med de här människorna. Så att, att försöka överleva i... I kyrkor är det väldigt svårt och jag själv har alltså, nu för tiden så är jag inte aktiv i någon kyrka, utan jag jag, jag är jag går till en kyrka som det är nu, två gånger i veckan, men jag liksom jag är inte jag har ingen roll där jag går dit, jag har jag har en hjälpkasta, jag går dit och får lite mat och så på, på en torsdag och sen så på söndag går jag dit och, och prat, träffar lite andra för det kan ju vara bra att ha någon typ av gemenskap med andra troende det, det är jag inte emot men jag kommer fram till att det finns folk som har en annan ande som vill jag gå, vissa är villiga att gå över lik eh, och, och eh, folk säger, kanske tror liksom att man kan nej, det, de här människorna hatar du vet, problemet som kanske är svårt att förstå men alltså det är en heliga ande, Jesus och Satan det finns en, det är krig krig däremellan det är som mellan synden och anden. Köttet och anden. Det är ett krig. Det kommer alltid vara ett krig mellan dem. Och, och Så att om någon har en annan ande så hatar de Guds folk. Och om du har dem bland Guds folk så kommer de ja, att, att hålla på att konspirera tills de lyckas döda de här Guds folk. Kommer försöka. Så att förstår du, att kyrkan styrs inte av Guds folk. Vad jag kan säga. Jag har inte kyrka som styrs av Guds folk. Eh, liksom. Jag har inte sett det. Och eh, det finns värre och bättre exempel, men min lösning på det hela har blivit att jag man går och besöker bara, och så går man hem, för att alltså det, det, det är som natrium och vatten. Det är det. Heligande och satan är som natrium och vatten. De, de gillar inte varandra, och det blir brand, det börjar brinna, och de, det blir explosion. Och det är så jag upplever det också. Och de finns i kyrkan. Satans folk finns i kyrkan. Och de styr för de mesta kyrkorna. Så att. Eh, och det är också en struktur. Då, som inte är biblisk. Som hyrda, herdar och sådär va. Det finns ju inte i Bibeln. Eller det finns ju men det är ju inte. Något som Bibeln talar väl om. Så att Jag. Eh, jag besöker en kyrka jag tror och jag har en jag har startat en podcast på engelska som eh, jag tror att jag tar och lägger till en länk till den också i beskrivningen eh, även om den går, den går att nå från min hemsida som jag har redan en länk i beskrivningen på men jag lägger ändå till en länk det är en engelsk podcast som jag har startat fundera på att driva jag vet inte om jag är mitt, har också blivit lite funderad min för YouTube och jag kan förklara varför jag funderar min för YouTube och det är för att Facebook till exempel Facebook har jag helt lämnat för att jag tror att Facebook är eh, inte bra helt enkelt. Och jag kommer att läsa lite om det. Här. Det är profet, Det är folk som har, som har forskat på det där. Först vill jag säga alla är till Gudfader Himlen i Jesu Kristi namn. namn. Jo, när det gäller Facebook så, så hade de kommit fram till att folk, att när man får något, vissa sa om något är gratis var misstänksam för att det ofta finns ofta ett skäl till att de erbjuder det till dig gratis. Det är ungefär som, kanske ett dåligt exempel, men en knarklangare erbjuder heroin första gången gratis till folk. Och jag har inte Facebook för jag tror att, att, att det är av ondo helt enkelt, Facebook. Men så börjar jag tänka på att YouTube är också gratis. Tänk hur man kan ladda upp massa saker, alltid gratis bara. Jag tror att det är av den. Av, jag tror att YouTube styrs av mammon och satan. Jag tror inte det styrs av Jesus. Så jag börjar frågasätta. För jag såg att folk som verkade ha förmåga att uttyda andarna, de lämnade YouTube av olika skäl. Så jag, jag själv då försöker etablera mig utanför YouTube genom att starta den här podcasten. Som heter jesusisthechrist.simplecast.com Ligger den på. Men eh, eh, Ja, så jag är lite aktiv i en kyrka och jag läser Bibeln varje dag. Jag läser fortfarande King James Bible Nya Testamentet en timme per dag på morgonen. Och det är jättebra att göra. Och be till också. Och jag brukar ta nattvard också. Uh, det kan man göra i hemmet och det, jag, det gör jag i hemmet också ta nattvarn och uh, uh, så so är det liksom det, det jag har fått uppleva att uh, vad se upp med alltså, man kan gå under uh, det står i bibeln att om ni biter varandra så upp så att ni inte äter upp varandra och det, det är så jag upplevt lite det här med gemenskap med andra kristna. Kan liksom inte nödvändigtvis bli något positivt i slutändan. Eh, och sen så vill jag också säga en sak. Och det är att eh, det, det står ju i Bibeln att Jesus har kommit för att orsaka delning, tror jag det står eller sånt där. Inte kommit med frid, fred och sådär, utan delning mellan mellan far och son och så vidare att, i, i, jag tror det är Mattias, eller se om jag kan se vad det är någonstans det står det eh, det är Lukas 1251 53 men eh, men sen står det också på andra ställen att, att som i Johannes 17:11. Eh, helig fader så att de blir ett håll dem de som pratar om lärjungarna då, apostlarna så att de kan bli ett som vi är som vi är så han vill att lärjungarna ska bli ett ber Jesus och jag tror inte att Jesus är en profet så jag tror. det finns i andra exempel också Ska vi se här. Paulus säger, är Kristus delad? Eh, och han pratar om det, att det är kötsliga kristna som inte har anden som, som strider mot varandra. Eh, och eh, eh, och vad jag menar med det här är att eh, jag tror att det står också här. Ska se här. Vad ska vi se här? Ja, ah, Jag hittade det inte där, Axel, men det står ju här på. Det står Johannes 17:11: 11 Holy fader: keep through, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Så han, Jesus ber att eh, de som för att kristna blir ett. Och jag skulle vilja påstå att de som verkligen är födda på nytt, de är inte emot varandra, utan de har en gemenskap i i anden som gör att de inte är delade mot varandra men det förekom mycket krig och delning och, och eh, stridigheter och jag har mört kristna som jag som jag upplever bara vänder vän med sig själva eh, och, och håller liksom Jesu namn fram. sig jag tror liksom inte att det, det är så det är. Så. de sanna kristna tror jag där, där finns det en gemenskap i anden det är liksom inte de är inte delade mot från sanna kristna så att, så, men de är delade mot världen och det är ju sant för att alltså världen kommer alltid vara emot de sanna kristna och världen kommer också vara i, och de, de kristna som som tillhör världen som inte tillhör Jesus kommer också vara emot de sanna kristna så de som är eh, sett, de som är satta i Jesus de som är sanktifierade i Jesus de som inte är i världen så att säga de, de de ser världen på de hatar dem eller så bara ser de dem som, som något som de lämnar i fred va som inte var att göra med tror jag eh, så att man så när man är sett vid sidan i Jesus Men jag, jag, vad jag menar är att på Youtube såg jag väldigt mycket stridigheter mot varandra. De stridade angående läran. Vilken var den rätta läran? Vilken var den rätta evangeliet och allting? och Vilken var den rätta bibelversionen och allting? Och eh, det var mycket stridigheter. Och jag tror bara inte att det hör till heliga ande riktigt. Att Det var bråk i Bibeln. Du har ju först, första Korintsi kapitel 6 där de tog varandra till domstol till och med. Paulus är vårt exempel. Paulus och Jesus det är våra exempel. Jag tror att jag ska sluta nu. Så, så eh, Jag prisar Jesus Kristus sonen. Till den levande guden. Gud fader i himlen. Och Jesus Kristus är Gud i köttet. Och helig ande det är. Herrens ande. Ja. Så jag prisar. Eh, Herren Jesus Kristus. Frälsaren och eh, Herren och kungen, kungen och jag ser mig, sig, mig själv som en, som en son till en kung jag vill väl signa alla er som älskar Jesus Kristus och så säger jag hej då för denna gången och eh, tack för mig